Gaur hemen garai ez berdinetan tortura jasan genuen pertsonak bildu gara. Pesoek balestu eta bermatzen duen inkomunikazio erregimenaren pean torturatuak. Erregimen hau da igor portu, esakako bizilaguna ospitaalera eraman duena bi saitz hautsta, Birika zulatuta eta gorputz guztitik uberdurak dituela. Makin salaorsolaen egoera, inkomunikatua dagoena, eztirudi hobea denik. Zoritxarret, hauek eztirakazu izolatuak. Gorkalupian gor ez guardia zibilaren eskuetan inkomunikatuta zegoen bizartean hasan zituen tortura basatien testigantza oraindik gogoan dugu. Edota sabiep urdin, urlatako bizilagunaren testigantza, beste laugazterekin batera atxilotua izan zenean bizi izandako dako internua. Bostet, torturak zelatu zituzten. Tortura hauek posible badira inkomunikazio erregimenak estatutuko indar polizialei atxilotutako pertsonekin kudelki jokatzeko ematen dien impunitateari ezkerra. Modu honetan inolako kostea sortzen ez diena. Inkomunikazioaren helburu usia atxilotutako pertsonen deklarazioak, hau lortzea da. Honetarako, baliabide erabiliz tortura barne noski. Axitutako pertsonek tortura fisiko eta psikologikoak pairatzen dituzte, eta gero hauek ikertzen ez direnez, torturatzen duten indar polizialek impunitate egoera bat bizi dute. Hala ere, poliziak elluke halako basekeriadik burtua izango, Pearen gobernmoak zein tzutegi nazionaliak ematen nien babessi gabe bai batak, zein besteak, torturen aurrean gordetzen duten ez bakarrik isiltasunak, baita ukazioak ere, torturaren babes lehutxa bihurtu dute. Bitartean, demokrazia eta zuzenbide estatuak, ahobete horretz ari zaizkigu lutsagareki. Honelako kasu baten aurrean, PNV Euskal Kartasuna, Aralar edo Navar Navarrabai bezalako alderdiei, bat batean jario euskal zeitzkien kokodilo malkoak ez ditugu pasatzen utzi nahi Igor Portu aihun on... Ostia La uti! Eta noa da azkaraz a... Amistia ezkerro Eta nien Nena Arreta Intentsiboko Unitatean Bale, venga, ba Bat, bita iru venga, mostu, Igor Portu, Arreta Intentsiboko Unitatean ingresatu behar izatea orain torturak existitu daitezkeela txalatzeko beharrezkoa izan da Gorka lopian ez dut axabi urdinen kasueki nahoa aireki ez dutenean Gora behar dugu ere Duela hilarete gutxi alderdi hauek Madrile mozio bat onartu zuten non eskatuko indar polizialei eta etaren kontrako borroka judizialari babes osoa ematen ziztaion. Justuki, bi instituzio hauek tortura ezarri eta babesten dutena gizaki. Horre segatik, gertaerak ikertzea eta nahikoa. Gaur egun daiteken exigentzi bakarra, estatuko indar polizialen kanporaketa eta eta lege antiterroistaren indar gebetzea da. Tortura errezten tortura errezten duen inkomunikazio egoerarekin behin betikoz bukatzeko gendarteari dei egin diogu kalera atera dadin eta bertan salaketa agerdezan bereziki urtarrilaren 19garnean bait lesakan 7 eta bai Iruña Arratsaldeko 5 herdietan autobus geltoki zaharretik hurrene zurreni emango diren mobilizazioan parte hartu dezan